Bine v-am găsit, dragi ascultători. Din virtutea cinstirii, a dragostei și a dreptății față de aproapele, se desprind unele datorii deosebite față de viața sufletească și trupească a semenilor noștri. Acestea, în general, sunt aceleași ca și datoriile creștinului către sufletul și trupul său. Datoriile creștinului față de viața sufletească a aproapelui. Cea dintre datorii, datorie e aceeași ca și față de sine însuși. Ea trebuie să privească mântuirea sufletului lui și se împlinește prin rugăciune, după cuvântul Sfintei Scripturi. Înainte de toate, faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Mântuitorul ne povățuiește la aceasta prin cele ce se învață în rugăciunea Tatăl nostru și prin pilda sa. Creștinul, pătruns de Duhul Dragostei Mântuitorului, va simți o adevărată trebuință a inimii sale, să se roage pentru mântuirea altora, vii sau morți. Rugăciunea pentru cei morți se cuvine a fi recomandată, fiindcă este nu numai o faptă a dragostei foarte de dorit pentru ușurarea celor adormiți într domnul, dar și un izvor îmbelșugat de zidire și de ridicare morală și religioasă chiar și pentru cei ce o fac. Mântuirea sufletului lui se poate face și prin pilda bună, după porunca mântuitorului. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă lucrurile voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. De asemenea, avem datoria povățuirii aproapelui nostru către cele duhovnicești și cercetarea frățească pentru călcarea poruncilor și neîmplinirea datoriilor. Mântuitorul spune, de-ți va greși fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur și de-te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar Sfântul Apostol Pavel adaugă, dacă vreunul va rătăci de la adevăr și îl va întoarce cineva, să știe că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căilui își va mântui sufletul din moarte și va acoperi mulțime de păcate. În privința aceasta, cuviosul părinte Marcu Ascetul spune, cel ce sfătuiește sau mustră într u frică lui Dumnezeu pe acela care păcătuiește, își câștigă virtutea potrivnică greșelii. Iar cel ce ține minte răul și o sândește cu răutate, cade în aceeași patimă, după legea duhovnicească. Avem de asemenea datoria de a îngriji de mântuirea sufletului apropiului nostru, prin toate faptele care se numesc faptele milostivirii sufletești. Iată acum și prin ce se păcătuiește împotriva datoriei de a îngriji de mântuirea aproapelui. Grija de mântuire, fiind o datorie atât de însemnată pentru fiecare creștin, înseamnă că și nepăsarea față de ea în sine este un păcat. Dar cu atât mai mare păcat este călcarea cu știință a acestei datorii, care se face prin conlucrarea la păcate străine și prin pildarea. Sfântul Apostol Pavel insistă foarte mult asupra acestui lucru zicând, să nu dați fratelui prilej de poticnire sau desminteală.